רוחב עשרת אלפים, וקדימה רוחב עשרת אלפים, ונגבה אורך חמישה ועשרים א', והיה מקדש אדוני בתוכו. לכהנים המקודש מבני צדוק, אשר שמרו משמרתי, אשר לא טעו ביטאות בני ישראל,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 ואלה מידותיה, פאת צפון 504,000 ופאת נגב 504,000 ומפאת קדים 504,000 ופאת ימה 504,000. והיה מגרש לעיר צפונה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 ושער יוסף אחד, שער בנימין אחד, שער דן אחד, ופאת נגבה חמש מאות וארבעת אלפים מידה ושערים שלושה, שער שמעון אחד, שער יששכר אחד, שער זבולון אחד, פאת ימה חמש מאות וארבעת אלפים